«І ти, Ніно, називаєш їх класними, після того, як його побратими тримали тебе три роки в підвалі?» «Серед усіх людей знайдеться бидло», – сказала Ніна. «Мене обдурив кадирець, бо повірила на тій людині. Але ж там нас вони не ображали. Я можу збігати за пляшкою», – визвалася Іванна. Коли всі всілися за стіл, Валерій проголосив тост. «За твоє щасливе повернення, Ніно!» Настя пити відмовилася. Лише за зробила ковток пекучої рідини, а ось Іванна випила до дна. Не дивись, мамо, так на мене, сказала вона матері. Я нещодавно тобі нагадала, що я вже доросла дівчинка. Настя промовчала. Ти працюєш? поцікавилась ніна племінниці. Трохи підробляю, але де не скажу. Дівчина загадково посміхнулася. Правильно. У кожна з нас є свій скелет у шафі. Скажете, що ні? Ні глянула присутніх. Ніхто їй не відповів. Розкажіть мені, що тут у вас відбувається? Я, звичайно, слідкую за новинами, але хотілося б почути від вас. Усі новини добре знає Настя, сказав Валерій, наливаючи горілку. Нехай вона тобі розкаже. То була чергова шпилька на адресу Насті. Але вона вдала, що репліка чоловіка її не обходить, і коротко розповіла про терористів, сепаратистів та їхні безчинства. «Щодня відбирають машини», – розповіла Настя. Напевно, ти помитила, що на дорогах або автівки з чужими прапорами, або старі вітчизняні, бо всі іномарки-власники повхавали хто куди зміг. Але завжди є добренькі сусіди» які лежуть халяви за гарникам та доносять на своїх знайомих. Неподонукі випадки, коли по наводці проходять ночі зі зброєю і забирають транспорт. Відібрали навіть кілька новеньких рейсових автобусів. В одному із автосалонів лишилися нові легковики, які не встигли вивезти, то й там забрали все. А міліція що. Лише щодня звітує про кількість вкрадених машин, а самі нічого не роблять, розповідала Настя. Не в силі стримати хвилювання. На днях чула в тролейбусі розповідь старої жінки, яку увечері пограбували, ще й вдарили по голові, за її словами. Вона дві години з домашнього телефону марно намагалася додзвонитися на 102, там ніхто не взяв слухавку а ось патрулювати місто разом з бандитами, будь ласка. «Ма, може змінимо тему розмови?» – втрутилася донька. «Ніна попросила мене розказати, що я й роблю», – відповіла Настя. «Автозаправки, окрім однієї на два міста, також усі зачинені, бо позабирали. Бензовози з пальним забирають ще по дорозі до міста, тож не всі сюди доходять. Якщо так буде продовжуватись...» то незабаром будуть усі ходити пішки. «Мені здається, що ти згущаєш фарби», сказала Ніна сестрі. «А мама, у нас взагалі все перебільшує», додала Іванна. «Дякую, все було смачно», підвівся чоловік. «Дівчата, з вами весело, але й задав, що мене просив зайти Вадим, йому потрібна моя допомога. Передавай йому від мене вітання», попросила Ніна. Настя розповіла сестрі про ті розбої, які творять у місті захисники їй здалося, що сестра не зовсім їй вірить. Іванна почула, як запікала пральна машина, сповістивши про кінець роботи, і пішла складати випрану білизну у велику поліпропіленову сумку. Доню, давай просушимо у нас на балконах і потім забереш вже суху, запропонувала Настя, заглянувши до ванної кімнати. Їй здалося, що дівчина в Алізі Швидко прикрила банним рушником камуфляжний одяг. Хотіла спитати про нього доньки, але її покликала сестра. «Я піду», – сказала Іванна матері, вдома все просушу». Донька пішла, залишивши матір у роздумах. Чи то справді був камуфляж? Чи їй здалося? Раніше такого забарвлення одяг носили мисливці. Вдягали чоловіки на дачах а ще більше його полюбляли за практичність рибалки. Останнім часом вони всі як один відмовилися від камуфляжного одягу, щоб у ванась кулю снайпера з одного чи іншого боку. Плямисте забарвлення стало кольором військових і перестало існувати для цивільних. «Я помила посуд», – сказала Ніна, – і її голос вирвав Настю із роздумів. «Дякую!» – і раптом вибухи. Десь недалеко, непевно в місці. Сестри побігли на балкон. Настя прислухалася. Працювали міномети, гранатомети. І добре було чути автоматні черги. Десь у старих районах, стривожна сказала Настя. Вона зателефонувала Іванні та була вже вдома. Геннадій заспокоїв, що він був зовсім поруч у Льоні вдома. Валерій, у Вадима, тож Настя усіх попрохала Відійти від вікон. Вона набрала номер свого колеги, який мешкав на околиці міста. Не знаю, що відбувається, запитала його. Стріляй десь поруч, почула переляканий голос чоловіка. Десь у нашому будинку повибивало скло. Тут таке коїться. Ми не встигли навіть добігти до гаража у дворі, щоб сховатися у погрібі. О, Господи, туди ви зараз? Лежимо з дружиною в коридорі подалі від вікон і не знаємо, що з нами буде. Усе буде добре, заспокоїла Настя, тримайтесь, як усе стихне, дайте мені знати, як ви там. Вибух за вибухом знову покотилося містом. Пролетів на великій швидкості автобус із озброєними бойовиками, за ними нива з відкритим верхом, на ній встановлений міномет, поруч, чоловік у касті. «Невже наші зайшли з тилу?» осяяла Настю здогадка. Що ти радієш? спитала Ніна. «Невже ти віриш, що нам буде жити краще при укропах? Вони ж нас з тобою за російському у перших постріляють!» «Немилий дурниць!» – сказала Настя. «Ти сама не знаєш, як ти помиляєшся! Розповісти мені про фосфорні бомби? Чи ще новіша є, жахачка?» – сказала Настя, вслухаючись. Гучні вибухи час від часу. Змінювали автоматні черги. Ненавиджу Україну, промовила Ніна. Настя завмерла від несподіванки. Як? Як ти можеш? Ти тут виросла, ходила в українську школу, їла хліб, і Україна дала мені освіту, роботу і так далі, перебила і сестра. Що мені дала твоя Україна? Одні злидні дні, скільки не працюй. Скажи мені, що ти бачила в своєму житті, окрім роботи? Де ти була? Що ви надбали за життя, квартири для дітей? Де вони? Живете все життя, як оселедці в боці, а про світу немає. Ось Росія могутня держава, промовила із захопленням. Ось там життя, а не існування. Ти така дивна. Кажеш про державу, яка відібрала в тебе три роки життя, і ти так про неї кажеш? Я вже казала, що натрапила на погану людину, але я ні про що не жалкую. А пророки полону. Вони мене багато чого навчили. Так, я розрахувалася за свою помилку, але Росія в цьому не винна. Якби ти знала, як приємно було йти Москвою і знати, що он той будинок, я ремонтувала. В тому приміщенні клала плитку. Настю, Москва неймовірне місто. Воно мені влаштувало випробування, але й навчило життя. За такі копійки, як ви тут отримуєте, там ніхто й не плюне. Ти ж знаєш, скільки там можна зробити? Що ти зробила? не втрималася Настя. У мене ще все попереду, емоційно промовила сестра. Ти хочеш сказати, що маєш намір повернутися туди? Не зараз, але обов'язково повернуся. Москва притягує до себе, заворожує, а потім не відпускає. І це я чую від тебе. Москва тримає десь нашу матір, сказала Настя. Вона, можливо, в полоні, як і ти була. Як можна любити таке місто? Мама повернеться, я знаю. Місто може випробовувати її на міцність, а коли прийде час, відпустить її додому. Хоча що робити вдома? боротися на городі, жити на мізерну пенсію. Ти знаєш, які в Росії пенсії? Мене це не обходить. Настя була не на жарт роздратована. Росія – велика і могутня країна, – пафосно промовила Ніна. Тільки у її керівника руки полікоть у крові, – додала Настя. Як ти можеш? – Настя вирічила очі. Ти про Володимира Великого? Та це ж свята людина. Він про нас, російськомовник, турбується, і пішов проти всього світу, щоб нас захистити. Крим приєднав до Росії, і люди відчули себе людьми, та на таку людину молитися треба всім нам. Настя відчула, що в ній розбурханий везовий і вже ладна була зірватися.